Îl invităm și vreau să auzim ce Dumnezeu a pus pe inimă. Daniel este un, un predicator care Dumnezeu l-a folosit încă, încă de mult timp. El a predicat și la în tabăra națională care a fost și a tinerilor a plăcut extraordinar. Și știu că norma tinderului tinerilor place de el și adulților. Este cel mai comic din familia noastră. Nu știu cum a ieșit. E al treilea copil cel mai comic. Dar ne, ne bucurăm să-l avem în familie și ne bucurăm să-l avem în biserică, că om al lui Dumnezeu. Așa să-l primim cu bucurie, să-l aplaudăm. În ce vine, să vestească cuvântul. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce bine este să fim în casă Lui Dumnezeu. După o săptămână de drumuri, uh, numai mașină și mâncat în stații de uh, benzină, împreună ca niște șoborani. Așa mâncam, așa e românul, stăm acolo și mâncăm să iasă cât mai ieftin. Și după o săptămână în care n am dormit în patul meu, e bine să fie acasă. Și chiar m-a fost dor când, am, când am, am venit ieri la copii, așa dor m-a fost de biserică, de prezența, al aici să experimentăm pe toți împreună. O să fie un timp extraordinar în această dimineață și cred că Dumnezeu mi a dat un, un cuvânt care... Va duce o transformare, o schimbare în viețile noastre. Amin, ce bine este să fim aici. Ți-mi că când am, am ieșit uh, din mașină după condus nu știu câte sute de kilometri, chiar mii, aș putea mie, cam așa, 2000 de kilometri, um, nu mai știam de centrul meu de grutate. Numai, când am ieșit, nu mai știam oh, ce se întâmplă aici, unde piciorul mai simțeam de la pedala care tot uh, apăsam puternic. Dar ce bine este să fim în casa Lui Dumnezeu în această lume. Este onoare pentru mine să pot să vă vorbesc din cuvântul Lui Dumnezeu, să înlocuiesc pe pastorul bisericii, tatăl meu. Eu cred că Dumnezeu are ceva să ne spună, să ne vorbească în dimineața asta. Sunt de acolo cu mine. Aș vrea să ne întoarcem la vecinii noastre, să spune, ești tu gata o să primești cuvântul Domnului? Spune, ești tu gata? Și aș vrea să-ți puțin. Dacă mai dorme puțin să-l trezești. Ești tu gata? să auzi cuvântul Domnului în această dimineață. Aleluia. Așa să întoarcem la Marcu, capitolul 10. Marcu, capitolul 10, începând de la versetul 17. Pagina în Biblie, 974. Marcul 10 cu 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru că, pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști puruncile, să nu prea curvezi, să nu uci să nu furi, să nu faci o mătorie micinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru, du-te de de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă.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 Situl, mesajul meu se intitulează Ești tu gata să renunți? Ești tu gata să renunți? Haideți să ne rugăm. Tată, în această dimineață te glorificăm și te înălțăm pe tine. Tu ești singurul, tu ești singurul lucru pe care noi dorim în această dimineață. Ne ațintim privirile către tine. Vrem, Doamne, ca să ne vorbești. Vrem, Doamne, ca să aduci transformare, schimbare, Doamne, să devenim tot mai asemenea chipului Tău, tot mai aproape de ceea ce Tu ai înscris pentru noi. Te iubim, tată și mă rog Tu să Te folosești, Tată, de mine, prin orice mod, prin orice mijloc, Doamne, pentru a transmite cuvântul Tău clar, infailibil, puternic în viețile noastre, ca să aducă o roadă, să dea sămânță, să prindă rădăcine, Doamne, să producă roade. Doamne, ajută ne ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Haleluia! Și toată biserica spune, toată biserica spune, amin. Aș vrea să nu dormiți în această dimineață, Dumnezeu a pus în inimă un cuvânt și aș vrea că n-auzi ceva, ceea ce simți că este pentru tine, aș vrea să zici un amin. Amin? Un amin! Un amin! Mm. Un amin. Asta să vede acolo din spate dacă se aude. Amin! Amin! Și aici, acolo, din partea asta, în spate. Amin! Amin! Așa să fie. Când eram mic, tot piciorul mare aveam, dar eram mic, era un lucru care îmi plăcea la nebunie. La nebunie, da, aveam piciorul mare și când eram mic. Probleme de acestea m-au confruntat de când am fost mic. L-am întrebat pe, do pe Domnul, Doamne, de ce? De ce eu, Doamne? Picior așa mare. Dar Domnul a zis, harul meu, Dani, este de ajuns pentru tine. Ok, ok, am înțeles. Nu, dar când eu eram mic, îmi, îmi plăcea să vă mărturisesc ceva, îmi la nebunie un, un lucru. Foarte mult. Frații mei, știu de lucrul acesta, poate nu știu despre ce vreau să vorbesc, dar... O să recunosc imediat acel pronos. Îmi la nebunie. Dimineața după masa, seara, oh, nu mai puteam după ea. Dacă nu aveam, tremuram. Trebuia să am lucrul acesta. Eram dependent în totalitate după ea. Ciocolată. Ciocolată și dulciuri. Și cum eram în America în acele vremuri, este țara dulciurilor. Ca și mic copil, țin minte când am intrat în magazin în America, și am văzut. Doamne, așa o să fie raiul. Dulciuri peste toate culorile, dulciuri mari, mici, micuțe, săra, tot felul de foarome, nu să Da. nu-și bune sărate Tot felul de Oh, my God! America. Și lucram din dimineața până seara. lucram mult, spălam. Făceam bani ca să pot să-mi cumpăr dulciuri. Ciocolată, tot felul de. Americani, tot felul de lucruri au acolo. Nu poți să-ți imaginezi varietatea, diversitatea aromelor care erau în magazin. Și ținte minte că lucram, spălam geamuri, spălam, geamuri, spălam mașini, tot tot tot ce se punea, să scot bani să cumpăr dulciuri. Și le luam și le duceam în și pentru că știam că am frați. Care împărtășesc această pasiune cu mine Le-am le -am ascuns Și unde le-am ascuns Unde ascund orice copil Sub saltea Și sub perină Și pentru că Toți eram atunci dormeam toți patru în aceeași cameră Era patru etajate Era, nu mai țin, eu nu știu exact Dar toți patru stăteam Și eu eram jos, ați văzut că eram jos Ligea sus Ted era, tu sus Totdeauna. Eu cu Călin am stat împreună. Bun. Și uh, acolo ascundeam. Și mergeam tipul uh, amiaza, când deja, deja după dimineața mâncam, normal porția de dimineață, și după masă treia să mâncă, iar deja trei mai știam. Unde-s? Unde-s ciocolată? Tot mâncam cu atâta pasiune. Ple... Nu mai puteam, dependent de ciocolată. Um, și cam și le-am ascuns acolo ca să nu ajungă Ted și Călin și Ligia, Dar într-o zi, țin minte că am intrat în camera mea să-mi verific locașul meu sub saltea Și văd etichete goale Țin minte că și mic copil, a fost traumatizat Ce se întâmplă, domne? Le-am cumpărat goale din magazin? Nu, Nu, no, nu, no, nu, no, nu no. Erau uh, frații mei care au împărtășit această pasiune cu mine. Când i-am întrebat, eu zic, zis, domnul, m-o vorbi, Dane, pentru că ciocolata nu este bună pentru tine. Ca să mâncăm noi pentru ca sănătatea ta să fie bună. Da, cred. Dar îmi plăcea foarte mult ciocolata, ciocolata, ciocolata, ciocolata. Dependent de ea. Și mă gândesc, nu știu... Dacă în momentul acela și e, acel moment în timp încela cineva ești gata să renunți la ciocolățele alea și dulciurile alea. Te omor. Nu-mi lua dulciurile. Ți-mi Eram foarte posesiv când eram mic. Ce era al meu, era al meu. Și ce nu era al meu, tot al meu era. Foarte posesiv. Și un duc de Mâncă foame peste mine. Mâncam foarte mult. Dar nu știu dacă m-ar fi întrebat să mă oprească cineva să zică, Dani, ești tu gata să renunți la dulciurile alea. <fie> <fie> dar, numai, numai dulciuri. Numai, numai dulciuri, nu mă dulci, nu mă dulci, nu. Postei de orice, postei de dulciurile lui Calin, de dulciurile lui Ted, de, Dar nu, de nu, nu. A, alea, nu. Asta a Sambel. Nu eram Gat, oh, gata, gata, totul mi se trăia uh, răsuflare dacă am luat cineva dulciule. Și m-am gândit, zi, gata să renunț la ele. Hm. Greu, greu, greu, greu. Și vedem în acest pasaj, în Marcu 10, cum Isus, sus, întâmplarea aceasta. Vine, vine, vine tânărul acesta și vedem cum aleargă. E un lucru care, foarte interesant, am vreit, când aleargă un, un evreu, e, e, e, e, e ceva ieșit din comun. Priveimea mai, nu se alerga. Ei nu alergau, nu. Cum facem noi jogging acum? Nu, nu se întâmpla lucrul acesta. Că -și, ții de când am venit înapoi în România și noi începeam să facem jogging, toți se uitau la noi. Dar ce fac ăștia? De ce fug? De... Se uitau la noi ca la zene, Și mai... mai și râdeam așa, eram și mai ciudați. Veniți la biserică. Um... Nu se făcea jogging atunci. Dar acest înăvăd, vedem că fuge. Fuge și, numai că fuge și îngenunchează la picioarele lui. Și începe să aibă o conversație cu Isus. Bune de învățători, ce să fac ca să moștenezi viața veșnică? Și Isus spune, pentru ce mă numești bun? Ia zice nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și acum, zice... Iisus, cunoști poruncile? Și continuă să zică toate poruncile? Și când am citit pasajul, m-am oprit la o, mărturie, să, o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli. Hmm. Mă gândeam, asta nu e o poruncă care o știu eu, să nu înșel. Și vedem aici cum Iisus de fapt îmbină cele două, ultimele două, porunca 9 și porunca zece, și le pune aici, le îmbină împreună și formează o, o poruncă comună, să nu înșeli. Și rostește și aceasta, și să citești pe tatu și așa mai departe. El răspuns Învățătorul, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Versetul, okay, punctul combinat, e acum în versetul 21. El e pe genunchi, alergat. Dar să ne imaginăm circunstanța în care a fost lucrul ăsta. Era o mulțime în jur care totul urmau pe Isus să ascute vorbele care avea să le spună și el este acolo alergând, un tânăru bogat care cu 100% toți îl cunoșteau sau știau despre el pentru că nu are nume, dar se știe, bă, ăsta e bogat, ăsta are mult, ăsta are puțin. Și Isus se uită, țintă uf, la el și, zice interesant, l-a iubit. A fost o dragoste care o imanat din ochii lui și din ființa lui. Și după aia a zis următorul, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comară în cer. Apoi zice, apoi, tot să ziceți, apoi, apoi, vino, ia crucea și urmează-mă. acesta mâhnit de cuvinte, dar te Parcă m-am regăsit și eu. Numai avere să nu zici. Numai ciocolată, Doamne, să nu zici. Numai asta. O, oh, lucruri care le cel mai mult. Și mă gândeam la tânărul O, oh, te înțeleg, men, înțeleg. Ai iubit. Și eu am iubit ciocolată. Și Isus se zice, Vine tot ce ai. Renunță la chestia. Mănânc de cuvinte astea, numai asta. Și ce se întâmplă e o, o imagine tragică, el merge înapoi. Și nu poate să renunțe. Nu poate să renunțe. Și tot mă gândeam eu când citam pasajul, mă gândesc dacă ar fi renunțat. Ce s-ar fi întâmplat? Și e interesant că Iisus se uită, ținte la el și parcă îi vede direct în inimă. Și de multe ori mă gândesc, și mă gândesc când așa, în, în, în relație noastră cu Dumnezeu, noi credem că putem să așmecherim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită în inimile noastre, na, Doamne, eu să mă închin și o să am timp fain cu tine. Dar este se uită, El știe direct și parcă tu știi că ascunzi aminte. Și spune-mă, Dani, trebuie să renunți la aminte chestii. Da, știu, trebuie să renunți la puțin jog, puțin fotbal, știu, Doamne, să nu dar este acolo, Dani, Dani, tu se uită țintă la tine și el știe lucru care tu iubești mai mult decât, tine, decât el. Și, și, și ne spune în această dimineață, te să te renunți. o întrebarea mea, ești gata? Ești tu gata? Să renunți. Mâhnit, se îndreaptă și părăsește locul acela în care a avut loc toată această scenă. După care... Zice un o chestie foarte tare, la care ucenicii rămân. Ha? Îi spune, greu o să intre un om bogat în părăția Lui Dumnezeu. Ăștia, terminați. Aaaa. Și iar se repetă greu o să. Și explică ucenicii, ucenicii au rămas și mai umiți. Și au zis unii, bă, atunci cine poate? Că mă gândesc că și aveau ceva și, măi, dar cine atunci poate să fie mântuit? După zice, zice Isus, tot e cu putință la mine. După aia Petru zice, a început să zică, iată că noi am lăsat totul. Hai să zicem totul. Și te-am urmat. Și după aia Iisus continuă să zică că vom fi bine cu pentru astea. Sunt câteva lucruri care aș vrea în această dimineață să le învățăm din această scenă, din această întâmplare care a avut loc între acel tânăr bogat și Isus Hristos. Primul lucru este, Iisus Hristos trebuie să fie pe primul loc, trebuie să fie dragostea din tăi a vieților noastre. Ascultați-mă, mai mult decât orice pe acest pământ, noi trebuie să-L iubim pe El. Mai mult decât orice, trebuie să existe o dragoste autentică care se l lui Iisus Hristos. Iar trebuie să fie iubitul inimii noastre, să, să ne gândim numai la El. Să, să, să vorbim mai mult cu El. Să abia așteptăm să stăm în prezența Lui. Mai mult decât orice alt lucru de pe, decât pământul acesta. Mai mult decât mașini. Mai mult decât servici. Mai mult decât orice hobby pe care îl ai. Mai mult decât orice altceva la care te poți gândi. Isus Hristos. Atât să fie iubitul inimii noastre pe primul loc. Și știți că de mult pe mulți, pe mulți între. Îl iubești pe Dumnezeu? Da! Îl iubesc. Toată inima, Dani. Toată inima. Da, toată inima. Îl iubesc. Îl iubesc pe Dumnezeu, mă rog. Înainte să mă dau la culcare, uh, la masă, mă rog. Bun. Uh, ok. Uh, hai, să, hai să vedem. Uh, cât, cât citești cuvântul? Cât studiezi? Cât stai în prezența lui? Păi, acolo, înainte de masă, înainte de culcare... Deci ce faci un tipul zi? Da, ah, mă joc. Mă joc pe calculator, mă joc pe stai. fac orice altceva. A, tu iubești pe Da, îl iubești. când iubești pe cineva, îi dai timp, îi dai atenție, îi dai toată atenția ta, îi dai lui. El e primul loc în viața ta. El e mai plus sus decât orice altceva. Isus Iisus Hristos, iubitul inimii noastre. Și am această imagine, avem un câine, îl cheamă Pufi, mi-e rușine puțin de numele acesta dar așa l-am numit, Pufi, merge pe stradă. Cum cum cheamă numele? Pufi. Cum? Pufi. <coughs> Ai zis cumva? Pufi? Pufi. Da, Pufi. Da, da e, e foarte drăgălaș. Când îl vedeți, o să vă îndrăgostiți de el și o să, să l veți să îl pupați la neștire dar noi o să vă oprim pentru că așa e bine să facem, Bă. Um, Dar este momentul să când, când noi urcăm, stăm pe terasă la noi. Și el e acolo pe, pe teraice, terasa Și avem trept Și când urc, când urc deja pe, pe scar, El vine, se pune mm, mm, Nu mai poate, atât de tremur Abia așteaptă să ajungă în brațele noastre Să-l să, să, să, să strângem Să-l îmbrățișăm, să-l mânghiem Să-l pupăm să Ok, ne oprim aici um, Cam așa ceva Cam asta e imaginea și așa de fain uh, mi-a adus aminte cum ar trebui să fie relația noastră și că ar trebui să tânjim, cât de mult ar trebui să tânjim după prezența lui, cât de mult ar trebui să stăm să, în prezența lui, cam așa, ca un copil. Abia așteaptă, oh, vezi pe un copil care nu l-a văzut pe, pe, pe taie sau de mult, abia așteaptă, tati, îl oh, îmbrățișează în mușcă. Oh. E, e relația aia, de nu mai poate, abia așteaptă. Oh, chiar mă gândim, M-a vorbit, vorbit, un câine. Mai m-a mai m vorbit un câine, printr-un câine. Po Domnul poți să folosească orice animal să ne vorbească. Amin? Așa că așteptați-vă să vorbească prin măgar, prin cai, prin toate lucrurile. Domnul poate să folosească orice mijloc să ne vorbească. Al doilea lucru care trebuie să învățăm, până, până nu ești gata să renunți la acel lucru care iubești cel mai mult, nu vei înainta în chemarea ta. Până nu ești gata să renunți la cele lucruri care iubești cel mai mult, nu vei înainte în chemarea ta. Vedeți, eu cred că Dumnezeu are o chemare specială cu fiecare dintre noi. Și este o mică problemă. El ne lasă libera la lubituri, ne lasă, dacă tu vrei, eu... Sunt gata să lucrez Dar dacă tu nu vrei Eu sunt un gentleman Și vedem pe Iisus că nu mers după el O fuci pe bă, vă trezei puțin Bă, să poți aduce zecioală mult în biserică Gândește-te, hai, te rog. Nu, nu, l au lăsat Nu au vrut Ce-o problemă? Vede aici Dumnezeu ne lasă să decide Totul e la latitudinea noastră Ești tu gata să renunți La ce lucru și s-ar putea să fie lucru care tu îl iubești, Să faci cel mai mult Dar aș vrea În această dimineață să te provoc Să te să lași acele lucruri Și să te încrezi în totalitate în ea Și ascultați-mă nu... De ce este acest mesaj Un mesaj care Vreau să spun din inimă, pentru că vor fi momente în viețile noastre când Dumnezeu o să ne ceară să renunțăm la lucrurile care noi ținem cel mai mult la ele și care noi iubim și de multe ori nu înțelegem de ce trebuie să renunțăm la ele. Și o să te doară și o să nu o să mai poți. pana de ce? Nu Nu înțeleg. Dar dacă tu vei asculta de ea și mă gândesc la Avram, la Avram când Iisus, când Dumnezeu i-a vorbit atât de clar și a spus Avram, mi aș vrea să-l aduci pe Isaac ca jertfă înaintea mea. Pe Isaac. Și știi ce a făcut Avram? Atitudine care e extraordinară. Era gata să renunțe la cel mai tare, lucruri care îl cel mai mult din universul ăsta pentru Dumnezeu. Și mă gândeam la viața mea. eu sunt gata. Și așa de ușor e să zici la rece, ești gata. Dacă când ești în postare și zici, aș vrea să renunți. Oh. Nu e nu, nu nu greu. Nu e ușor. Să renunți. Și mă gândit la viața mea. Ce ar trei? Și dacă Isus, eu aș fi în locul de ăla. Și Isus i-a susținut la mine. Și îmi zice, îți lipsește un singur lucru. Ce ar fi ăla. M-am pus impostază aia și m-am gândit, știu. Și pe Dumnezeu m-a Știu la ce trebuie să renunț. Am fost gata să renunț? A fost foarte greu. A fost probabil printre cele mai grele lucruri din viața mea să renunț la lucruri care le iubeam cele mai mult, lucrurile care îmi plăcea să fac cel mai mult. Dar am zis, Doamne, nu vreau să opresc în niciun fel, în niciun chip, chemarea care Tu ai peste viața mea. Acel tânăr, niciodată, n-a mai intrat în chimara lui. De ce? Pentru că nu a renunțat. Nu știu în această dimineață ce îți vorbește Duhul Sfânt, dar ar putea să renunți. Dragul de prieteni, de multe ori sunt lucruri bune, nu neapără rele. Să nu bei, să nu fumezi. Nu, să... oh, de multe ori sunt lucruri bune. Să, petre... să petreci timp cu prietenii ta. Dragul de prieteni. Stai și vorbești, îți place. Dar poate să ceri, Domnul, uite, eu aș vrea că să renunți la prea mult petreci. Ai adică cam pus prietenia aia mai sus decât relația mea între mine și tine. Așa să renunți. Și atunci, în momentul ăla când Dumnezeu vorbește, vei fi tu gata să renunți. Dacă nu vei renunța, vei pierde totul. Vei pierde totul. Și în această dimineață eu cred că Dumnezeu vrea să vă vorbească, fie nu știu, dar aș vrea să fi sincer, aș vrea să fii sincer. Venim în aici, nu vrem să fim, cum să spun, eu cred că e, mulți, e, mulți, e mulți oameni în biserica de astăzi, care e mulți tineri bogați avem în biserică, care vin învațări, au fost învățat de mic copil în familie bună, toate codurile etice, moralitate, poruncile, care trebuie să le urmeze, Tot și era, un, era un, un tânăr fain. Și aparent era aproape de Domnul. Vine la biserică, stă la programe, aplică legea almezeo. Dumnezeu. Dar când o vine Dumnezeu și-a zis, lucruri se Așa să renunți la el. Pentru că eu să pot să fac multe prin tine. Ești gata să renunț La cele lucruri? Așa, poate să fie un hobby, Îți place foarte mult să joci fotbal, să, să îți place să îngrijești de plante, să faci grădinării. Nu știu care e hobby-ul poate mai multe chestii, dar s-ar putea ca Dumnezeu să-și să, să renunți anumite părți din acele lucruri pentru el. Ești gata să faci lucrul ăsta. Și moi la toți oamenii Dumnezeu care, pe care Dumnezeu s folosește folosit și au lucrat. Toți acești oameni, toți fiecare, au renunțat la tot la absolut tot, au renunțat la tot, au renunțat la somn, au renunțat la timpul, la timpul lor liber, de multe ori au zis, Doamne, am timp liber, serios, stai puțin, eu de cât duc aminte când ai venit și ai zis, Doamne, îți dau toată inima mea, îți predau toate domeniile vieții mele, ce-a fost aia, Ma, rezal. În, cum ar trebui să fie viețile noastre? 24 Din 24 trebuie să fim dedicați în totalitate lui. Vine Dumnezeu și spune, Dani, aș vrea să renunț la chestia aia din viața ta. De ce, Doamne? Renunță. Nu înțeleg, renunță și vei fi binecuvântat. Sunt așa de multe lucruri și uh, situații și, care vin, intervin în viețile noastre, dar dacă ești gata să renunți, pentru chemarea ta și de dragul dragostei tale pentru Dumnezeu, vei fi binecuvântat și vei experimenta mărăția lui Dumnezeu. Vei merge din slavă în slavă. Mulți creștini sunt blocați pentru că ei nu vor să renunțe la acel singur lucru de care Dumnezeu le spune să renunțe. Și rămân în mediocritate. Reun, rămân blocați la nivelul care au ajuns. Și Dumnezeu nu va mai lucra prin ei pentru că ei nu sunt gata să renunțe. Nu ești gata să renunți? Nu poți să lucrezi pe tine. Ori 100%, ori -are rost. Nu pot. Și mă gândeam, Doamne, cât suntem? Îmi puteam mie întrebarea. Îți oare 100% pentru tine? în 100%, uh, 100%. creți mă sunt așa de multe lucruri care, la care am renunțat și eu, și ca și familie. Puteam să rămânem în Statele Unite, să avem afacere acolo, să... să Fiind foarte bine din punct de vedere material, dar am renunțat. O venit ocazia, am renunțat. Te putea să fie asistent profesor la universitate, a renunțat pentru că n-a fost în chemarea Lui Dumnezeu. Puteam să începem afaceri, puteam, puteam să începem. Am renunțat pentru Hristos. Pentru că am zis, Doamne, nu vreau să fiu doar 90%, 100%. Și de multe ori ne oprim și dăm tot ne oprim și nu trecem mai departe, pentru că nu suntem gata să renunțăm la cele lucruri care trebuie să renunțăm. Și tu știi despre, care, ce, vorbesc, despre ce vorbesc. Și Dumnezeu deja să începe să ți vorbească lucrurile la care tu să renunți. Și spune acum, spun direct, nu o să fie ușor deloc. O să fie greu, o să te să le faci din nou, o să vrei să vă să stai din nou cu prietene, care trebuie să renunți la ei pentru că nu e o influență bună viața ta sau să stă la televizor pe amul, sau să reduzi din internet, din alte activități. Să, să renunțăm. Câți dintre noi suntem gata să renunțăm la somnul de duminică dimineața? De somnul de fiecare dimineață, de fapt? Pentru că sta în prezența Lui, să stăm în prezența Lui. Să renunțăm. Ții minte când clasa 10-a jucam basket și îmi plăcea basketul foarte mult, Uh, basketul și ciocolata era uh, viața mea. Uh, și jucam mult, jucam mult. Fiecare zi mă antrenam minim o oră jumate pe zi și aruncam și deam și exerciții și tot să fiu cel mai bun. Jucam cu cei mai buni. Uh, uitam la, pe internet să văd mișcări, cum fac căia să fiu cel mai bun. Și când am mers la un ceva în turneu, am văzut un antrenor și am zis, ce zici să vii să joci pentru echipa mea? Nu mai e o problemă în Constanța, de parte mare, trebuie să să te muți acum. Și atunci am țin minte că era un moment în viața mea când am zis, ce fac? Și am mers în odea mea de rugăciune și am zis, doamne, uite care e situația, că ce ai tu pregătit pentru mine? Care sunt lucrurile care le-ai tu pregătit pentru mine? Și am zis, doamne, este bască, asta e cariera în bască, asta vrei să fac. Îmi plăcea mult asta. Și doamne zice, nu, Dani, am ceva pregătit mult mai bun pentru tine. Doamne, sigur ai ceva pregătit mult mai bun ca pentru mine? Da, Dan am pregătit ceva mult mai bun pentru tine. Ok. Nu a fost ușor. A și am spus și a fost acolo, nu -a înțeles, când i-a spus la antrenoare la Biserică. Pentru, pentru Biserică, ești bun. Da, pentru Biserică, iubesc pe Isus. Sunt gata să ce pentru el. Iar în timp ce pe Germania, m-am gândit, dacă îmi cere Domnul să dau mașina asta. Mă aud, amin, aici în față, amin, haleluia, vorbește Dom, Domn, Doamne, vorbește. Și am zis, da, am zis, domne ai spui. <laughs> am zis, uh, sincer am fost cu Domnul și am zis, Domn, dacă Tu îmi zici să mă dai, eu ți-o dau. O dau, la cine vrei Tu și după aia m-așteptat. Știam că trebuie să mai zic ceva, Domnul. Zic ceva, Doamne, Doamne repede, nu mă lăsă așa. Nu mă lăsă așa, lăs așa în situația asta. Uh, dar deocamdată, nu. Uh, ok, ok. Eram gata, dar bine, accept. Doamne, voia ta să-ți fac. Bun. Uh, uh, eram gata să ne și -ți gata să ne Pentru că nu vreau nimica, absolut nimica, să intre între chemarea mea nu, nimic. nu vreau să las, nu vreau, să mă, nu vreau să, nimic să mă oprească, nimic să mă țină înțepenit de ceva. Vreau să nu uns la următorul lucru pe care îl spune Isus, zice, după ce vin tot ce ai, spune lucruri care e problematic în, în, în, în viața lui. Zice că tu ai probleme cu bogăția, ai dragoste de bani. Banii nu sunt răi, da? Dar când e dragoste de bani, de bani e deja locul mă pentru bani. Lucrezi pentru bani, te gândești la bani, mănânci bani, visezi bani. Înseamnă că ai o problemă. Se numește Duhul Banilor peste tine. Uh, după aia spune, apoi, după ce ai renunțat la cele lucruri din viața ta, care te opresc să înaintezi în chemarea ta, apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și mă, ce -mă? Să-ți crucea. Hmm. Sunt o fel de oameni acum care o la crucea și o mers în jurul Pământului cu crucea. Și așa am că să-ți iei crucea. Să-ți iei crucea, în Nu asta înseamnă. E crucea la școală. Cum intre crucea în mașină? E bagea columnia, tată, Noi, nu e bine. Nu asta au să zică Iisus. Să nu luăm crucea. Așa, da, acum mulți avem crucea asta. E simbolic, da? Nu asta vrea să zic, să purtăm crucea și au wow, frate cruce acum. Că abia le ține capul jos cu crucele alea mari. Că dacă le vinde la fier vechi, au, au cum o să... o scăzut fierul acum. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu vă, nu vă vindeți uh, fierul încă. Țineți-l pentru că în vară crește. Asta e informație inform economică. Bun. Dar facem lucruri și nu asta înseamnă să ții crucea. Uh -uh. Uh -uh. Ce înseamnă să-ți crucea? Pentru mine înseamnă trei lucruri. Primul lucru înseamnă sacrificiu. Sacrificiu. Toți oamenii al mezeu care Dumnezeu i-a folosit au sacrificat-o, dar ceva din ei au fost greu. Sacrificiu că când a purtat crucea, nu a fost să zi, nu credeți că a fost simplu să poarte crucea a fost foarte greu sacrificiu va trebui poate să spune Domnul, bă, uite, până acum tu te trezești până la, te la 8 înainte să merg la lucru, 15 minute repede ție, haine, și mergi repede, sau mergi la școală sau la universitate, repede înainte și poate Dumnezeu îmi spune această dimineață, aș vrea să renunți la o oră din somnul tău ești gata să renunți Poate Dumnezeu spune, măi, aș vrea să renunț la X sută din salariul tău și aș vrea să faci ceva pentru mine. Ești tu gata să renunți. Aș vrea să renunți um, din timpul tău, pentru că timpul tău liber, tu ai zis că l ai predat în, viață, în, în în mâna mea și eu o să mă folosesc de el. Aș vrea să renunți. Ești gata să renunți? După ce vii rup de la lucru, nu mai poți? Ești gata să renunți? acele lucruri, acel timp care tu crezi e a meu, timpul liber e a meu. Nu? Te atinge de timpul meu. Am și eu mă două ore pe zi. Ok? Lasă-mă și pe mine. Nu a tot timpul. Vrei ca Dumnezeu să lucreze puternic în viața ta? Lasă te folosi. Da, da, da. Nu am energie, sunt slabită. E... Dumnezeu să-ți dea harul. Și puterea și energia să săvârșești chimarea ta. Dar ascutați-mă, ascutați Dacă nu renunți. Zero. Mai înaintezi în chimarea ta, mai faci nimic. Rămâi împotmolit acolo. Și așa de mult dorește Dumnezeu să ne vorbească și să facă lucrări extraordinare prin noi. Dar când. când când mă uit și voi mă, nu vreau să fiu ca tânărul ăla Care nu a renunțat Nu a renunțat Doamne ajută-ne să rănunțăm Acele lucruri Dar nu, să, nu doar să zicem, chiar să facem Când Dumnezeu să zică I-aș vrea ca să, să fii la ora nouă La biserică să mijlocești înainte program Dar mi som, nu mă interesează Să las ca somnul să-ți guverneze viața dar eu nu pot să vin, nu știu, marța la rugăciune, nu știu, e mă am și eu, cum să zice, te-am și eu, dar stai, stai puțin. Ești gata să renunți la acel lucruri. Așa m-a vorbit Dumnezeu și zice, așa de multe lucruri vreau să fac prin fiecare dintre persoane care vor veni dimineața aici, dacă ar fi gata să renunțe la lucrurile care eu le comunic lor. Nu știu la care poate, poate afacerea, sau poate business-ul, sau poate munca ta. E deja ți-o luat controlul vieții. Sau poate locul tău de muncă, sau poate prietenii tăi. Deja mai mult petreci cu prietenii tăi decât oricine altcineva. Mă, prieten, fan, poate distracție. Ești dependent de distracție. Abia știu, să te distrăm. Da, să ne distrăm, man, să venim din fai, să ne simțim bine, să râdem. Eu ok, și mie îmi place să râd, și mie îmi place distrași, dar sunt lucruri care Dumnezeu nu o să renunți. Și o să doară. Dacă nu doare, înseamnă că ceva nu e regulă. Doamne, renunț la bomboane. Renunța, <laughs> doamne. Nu, doamne, nu e așa simplu. Ceva mai... Nu mai... <coughs> doare. Nu doare. Al doilea lucru care înseamnă crucea este pocăință. Dacă tânul acela și-ar fi, și fi dat seama De păcatul care era anima lui Idolatria Pentru că asta este Televizorul poate să fie idolatrie Internetul poate să fie idolatrie mesul poate să fie Vedem acum pe tinei la ora 3 dimineața Cu 20 de ferestre deschise Sunt ca niște roboți Computerizați Și au, deci începe să apară cu ocheladene mar. Și bagă acolo și ne mirăm de ce ne cresc ochii așa mari Doamne ajută-ne Pocăință, pocăință, pocăință Dacă el s-ar fi pocăișat Doamne, să vii Doamne, făi, direct din inimă mai lovit A avut bogăția asta Direct, asta e problema Să că Doamne, iartă-mă Că am pus banii mai presus decât tine. Și după aia, ce se făcea? El devine ucenicul lui Hristos. O căință. O căință. Știi, mă gândesc, dacă tot, toată biserica am înțelege lucrul acesta, să renunțăm din timpul nostru, din energia noastră, din tot ce avem. Să ne dedicăm în totalitate, nu? Așa, la în totalitate lui Dumnezeu, alt cum va fi. cum va fi programele noastre, alt cum va fi întâlnirile noastre de rugăciune, alt cum va fi viața noastră, viața în familie, viața în priet, alt cum va trăi. Când voi văd la, la, la copii, suntem, sunt mai puțini tineri care se implică la asta. Și m-am gândit, de ce nu vin și adulții să vină să ajute? De ce nu tinere? De, de ce nu venim și la tineri? Încurajezi cu plecăsătorite să vină. Stel, cu ce putem să te ajutăm? Ai o inimă pentru tine. Și ai timp, care e timpul tău liber, dar ești gata să renunți la el. Să vii la TT cu ce pot să ajut eu lucrarea cu tineri? Cu ce pot să vin la clint, cu ce pot eu să ajut lucrarea cu copii? Vreau să, uite, am timp ăsta pe zi și vreau să dedic, vreau să renunț pentru tine, Doamne. Vreau să fac, uite, simt că asta e pe inima mea și vreau să vin să te ajut. Cum pot să te ajut? Că te, cum, cum pot? Pot să fac eu ceva ca să te ajut mai mult? Ca să ușurez din munca ta? Să renunțăm la timpul nostru? Să renunțăm din energia noastră? Din... Ce s-ar întâmpla? Păi, ar fi o explozie. Ar fi o explozie în creștere și intensitatea întâlnirilor. Asta ar fi. Și-am avea întâlnit... Știți cum când toți venim înainte Lui Dumnezeu, toți în totalitate predați Lui, știți cum inclinarea. înclinarea? Păi nu mai este nimic ca, ca să oprească Duhul Sfânt să lucreze. Vine cu, cu valul peste noi, tsunami peste noi. Și mai dintr-o dată, poai, devinem beță în Duhul. De ce? Pentru că suntem gata să renunțăm la tot pentru El. Absolut tot. Ăsta e creștinul adevărat. Ăsta e. Timp pe cu Dumnezeu? Oi, mai puc și eu pe tramvai și pe mașină. Mai bești cu adevărat. Renunți din somnul tău, renunți din timpul tău. Renunți din energia ta, renunți din viața ta. Deci nu mai suntem noi. Dar ar trebui să fie noi. Ar trebuie să fim noi cei care ne cuvărăm viețile. Deci Ce ar trebui să fie? Fie Hristos, care trăiește în totalitate prin noi. Eu nu pot să facă nimic prin mâinele și picioarele și gura și ochii noștri dacă noi nu lăsăm. Dacă există lucruri în viețile noastre care upește pe Dumnezeu, haideți să le eliminăm în această dimineață. Să nu fiu cam tânărul la creștin, tânărul acela bogat care s-a întors smutnic. pare rău, nu pot să fac. Nu aș vrea să plecați în această dimineață ca acel tânăr bogat. Să meargă să și să de pe ușa, să zic. Nu pot renunța. La prietenia mea, dintre cu el, nu, nu pot renunța. Nu pot renunța la. Zis, nu pot. Am prea multe afaceri, dar iis, nu pot renunța la timpul meu, spre prețios. Nu știu. cred că Dumnezeu poate să-ți dea înțelepciune, să le guverneze astfel încât să pot să-i și timp de Dumnezeu. Asta e credința mea. A, dar nu știu, spre obosit mea, o singură lucru știu, câte să renunțăm. Atâta știu. Puteam să mă duc, puteam, puteam să încep și o afac și, și nu puteam să încep să începem afac, puteam să, multe puteam. Am renunțat la tot. Și asta face. Mi-am zis, Doamne, numai Tu ești în viața mea. Nu mai am nimic. Nu mai vreau nimic, de fapt. Numai Tu și pe Tine te vreau. Vezi, deci, în această atitudine intră în, în, în noi și în biserică, se schimbă programele, se schimbă timpul nostru, răgăciune, timpul Nu există nimica și nu s-a realizat nimica fără sacrificiu și fără pocăință. Și al treilea lucru care înseamnă crucea este chemarea. Chemarea ta. Vedeți, crucea pentru Isus a fost destinul că Când a venit pe ne întreabă, asta am fost născut să facă. Asta e chemarea mea. Nu ratați-vă chemarea, să nu vă ratați chemarea. Pentru că tânul în acela bogat și-o E clar, și-o Afacerea și se spune ce i-ar ajuta la un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Poți să ai toți banii de lume, poți să ai toate mașinile, poți să ai toate realizările tale, poți să ai toate diplomele tale. Nu te ajută la nimic. Când ești acolo în tronul Dumnezeu, ești tu și Dumnezeu și sus se uită, țin de la tine. Ce ai făcut? De ce nu ai renunțat la ea? Și tu știi în inima ta acum, în timp ce eu vorbesc, că există anumite lucruri care tu trebuie să le renun renunți la ele. Și tu știi despre ce vorbesc care te oprește din chemarea ta. Să înaintezi mai mult și mai ne de chemarea ta. Nu știu care sunt alea ta. să Sfânt le știe. Să nu credeți că Duhul Sfânt nu le știe. uite direct în ochii tăi. Și înaintea lui suntem ca o... în fața aparatului X-ray. Vede tot, tot, tot, tot, tot. Nu, pot să ne... nu putem ascunde absolut nimic de aia. Chemarea noastră. Luca 14 cu 27. Spune fel Și oricine cine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu-ți porți crucea și nu vii după el, nu te poți numi ucenicul lui. Te poți. Ești creștin? Um, bună înseamnă că trebuie să fiu ucenicul lui, trebuie să urmezi pe el, trebuie să îți porți crucea în fiecare zi, în fiecare zi să renunți din timpul tău, din somnul tău, din averea ta, din energia ta, din tot ce ești. Pentru cine? Pentru Dumnezeu. De ce? Pentru este o chemare mai presus decât tot ce poți să imaginezi tu. Asta e chemarea. Asta suntem chemați să facem. Asta suntem noi. Ce facem? Extindem bărăția Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că iubim. Dragoste extraordinară se revarsă peste viețile noastre în momentul în care noi acceptăm chemarea lui și suntem gata să renunțăm. Să renunțăm. Petru zice în continuare în Marcu, capitolul 10, zice, Petru a început să zic el era cel mai bătrân acolo, să zicem, a fost 21 de ani, 22 de ani, deja era în lucrare, Isus, tânăr, tânăr. Și zice, el era liderul acolo între ucenici și spune, iată că noi, am lăsat totul. Și te-am urmat. Și zice Iisus, da, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă, sau frați, sau suror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau hode pentru mine și pentru Evanghelie. Și să nu primească când, acum, acum, în viacul acesta, de o sute de ori mai mult, Case, frati, surori, mame, copii și o, împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor, viața viitor, viață veșnică. Deci, binecuvântarea, beneficiul renunțării la ceea ce Dumnezeu îți vorbește să renunți, este extraordinară. Vei fi binecuvântat acum, în viața aceasta, aici pe pământ, și vei fi binecuvântat și cu viața veșnică, în viacul cu viitor, pentru că Dumnezeu se pe toți după faptele Lui. Să nu credeți că o să vom merge în cer și toți să vom avea aceeași casă sau aceeași răsplată. N-ar fi just, n-ar fi drept din partea lui Dumnezeu. Ne dau fiecăruia după faptele Lui. Așa că binecuvântarea pe care o avem e extraordinară. Dai un leu, primești 100 de lei. Dai un milion, primești 300 de milioane. Rentabil. Dar și idee. Vei fi binecuvântat de 100 de lei. De un lei 100 de lei. De 100 de ori. Ești gata să renunți ce? pentru ceea ce Dumnezeu are, pentru viață. Ești gata să, să lași, să renunți. Să nu fică ca domnul băgat care merge în mâine și zice O oh my God. Nu, nu pot. Dani, nu pot. Numai asta. Doamne, numai asta. Numai, numai relația mea cu el sau numai relația mea cu ea sau numai prietenia mea cu, cu prietenii mei. numai Numai aia să nu zici, Numai muzica aia. Te rog, nu zici, Doamne, de... Nu, nu te lega de, de calculator, de televizor, de timpul meu liber. Nu te lega, Doamne, de orice altceva. Dar nu mă fost să renunț la ele fost să la ele. Și când renunți, există un har care se revarsă peste viața tăi. Există un har. Și încep să te schimbi și încep să devii și să te apropii tot mai mult de chemarea și de împlinirea chemării tale în Dumnezeu. E extraordinar. E fantastic. În timp ce mergeam spre și închic cu asta, de ce mergeam spre Polonia, după unde m-a mașina, steam așa și vorbeam cu Dumnezeu și mă gândeam la tot la tot toată chinioala asta care am avut-o pentru mașini, nopți nedormite mâncare așa cum era pe drum pe fugă dormeam puțin atâta stres și atât, chin și atâta efort și atâta energie și atât și domnul zice Dani? Terminat, omul. Azi, Dan, ești, uite cât e chinuit tu pentru o mașină. Da? Și zice, ești tu gata să faci sacrificiile acestea pentru un om mântuit, Să nu dorm nopți? Să nu mănânci? Să pierzi multe zile și oară pentru un copil al meu care Am zis, om, oh ce puțin ne sacrificăm noi. Ce puțin ne sacrificăm noi. Sunt lucruri în viețile noastre care Dumnezeu cere să le renunțăm. Și când le faci? Nu, nu, nu, nu, nu se poate compara cu nimic în universul ăsta. Să știi că ești în chemarea lui. și se zis atunci mașină, Doamne, my God, toată imaginea mea, de ce ar trebui să renunț și ce trebuie să fac pentru un om, pentru copil de mântuit. Doamne, sunt gata să fac. Și credeți-mă, voi face tot ce-mi stă în putere. De asta voi face eu pentru împărăția Lui. Dacă este să nu dorm noți, nu văd uminoți. Voi fi acolo când mă cere Domnul să mijlocesc, mă voi trezi și când o să fie somn, nu să la somn, nu să guverneze viața. Că știu că harul mi-este de ajuns din partea Domnului. Să împlinesc chemarea. Nu știu în această dimineață de ce trebuie să renunț. Atâta știu că Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă acest mesaj. Și nu lucru știu, eu trebuie să mă schimb. O, sunt foarte sincer cu voi eu trebuie să mă schimb, că și există multe, dar a fost un moment în viața când are în mai multe și a fost foarte greu. E greu pentru că ești din obișnuință, dar nu se compara nimic cu prezența lui. Nu se cumpară nimic să stai, să fie în chemarea lui. Dar nu sim nu aș vrea să se întâmplă, n-aș vrea să plecați în această dimineață și vă plor, eu vă rog, eu. Nu plecați fără să nu renunțați. Fi sincer cu Dumnezeu și spuneți, Doamne, ce trebuie să renunțe Nu la la timp să fii noi implicate lucrarea cu, cu copiii, cu tinerii, cu adulții, cu lucrarea cu femeile. Sunt atât de multe care pot să vrei. Din întrebarea, din nou, tot răsare, răsare și să răsare. Ești tu gata să renunți? Ești tu gata să renunți? vor fi nopți nedormite, oboseală mare, va fi poate stres, dar e noptre mare, ești du gata. Să renunț. Nu este nimic în universul acesta pe care nu aș face, nu este nimic care aș, aș face mai mult decât lucrarea lui, absolut nimic. Îl iubesc pe el din toată inima mea, nu mai pot după ea. Și nu vreau să las absolut nimic ca să mă oprească, să mă ating destinul în ea. Nu o să las timpul, nu o să las somnul, nu o să las sentimentele. Nu. Nu mai e. Ziua Sacrificiu, o căință chemarea ta. În această dimineață aș vrea să vă provocare să le ducem cu adevărat la cruce. Cu adevărat la cruce. Și aș vrea să fie un moment de sinceritate, aș vrea să ne închidem cu toții ochii. Și aș vrea să fac un lucru. Aș vrea să le imaginești pe Iisus Hristos în fața și aș vrea să te consider tot în acela bogat. Și Iisus se uită ținte la tine și te iubește. O dragoste necondiționată se revarsă peste viața ta. În timp ce? se uită la tine cu atâta dragoste, cu atâta dorință, după pretinit, o dorință să stea. e se uită la tine. Și acum spunem, nu a zis tânărul Duga ți mai lipsește un lucru <laughs> ai ajuns atât de departe de ce să lași un lucru să te oprească de atinge potențialul tău maxim cu Dumnezeu să uită țintă la tine și spune ți lipsește un lucru dormi prea mult nu-i da televizor prea mult, pierzi timp prea mult, nu poți nici gata să renunți la timpul tău, nu știu ce-ți spune, dar acum, a Sfânt îți spune, Do îți vorbește fiecare persoană în acest lucru. La ce trebuie să renunțe? La ce trebuie să renunțe? Din nou îți că implică sacrificiu, o căință. Tu între tine și Dumnezeu lui, Între tine și Dumnezeu Fi sincer cele sincer. Acele lucruri Și Dumnezeu va face lucruri extraordinare Și vei experimenta mărăția Și vei merge din slavă În slavă Și vei fi binecuvântat tu copiii tăi Copiii copilor tăi În timp ce renunță la aceste lucruri Nu este ușor nu deloc nu este ușor, dar în timp ce vei lua această decizie, Harul, dragostea și puterea în va se va revărsa peste viața ta și vei, te vei transforma, te vei schimba și vei asemna tot mai aproape de chipul lui Iisus Hristos. Și când vei, vei merge pe stradă, vei acționa diferit, vei cânta diferit, vei vorbi diferit. De ce? Pentru că tu ai renunțat. La cele lucruri care au fost greu să renunți, și Isus te-a binecuvântat și va revăsa puterea ta să peste tine. Ești tu gata să renunți? Așa să renunțăm. Să nu lăsăm absolut, absolut nimica să blocheze chemarea noastră. Fraților, avem o chemare atât de mare. Dumnezeu ne-a la biserică Ca și biserica să atingem națiunile Dar dacă nu suntem gata Să renunțăm Nu se va realiza nimic Timpul tău Energia ta Viața ta Ești tu gata să pui totul pe altarul lui De multe ori ne noi să facem Ne chinuim noi să facem ceva cu viețile noastre Dar în această dimineață Aș vrea să te provoc Să pui totul, să predai totul mâna lui și el va face ceva neimaginabil. Asta e Dumnezeu. Asta e specialitatea lui. Dar nu poate să facă până nu ești gata să renunți. Spune Domne! Spune Domne! Yes. Spune acele Spune Domnule acele lumini! Pentru acele lumini! Pentru acele lumini! Pentru acele să ridicăm picioare biserica să laudăm pe el să cântăm cu toți să spunem credă-te în totalitate lui spune e prea mare lucrarea să dăm înapoi e prea mare să mergem în apoi înapoi corea Și cam știți care sunt lucruri care trebuie să renunțați la ele. Dar aș vrea să nu în momentul acesta. Aș vrea să nu uiți. în timp ce mergeți. Când o să mergem acasă, o să încheie -o, să mergi acasă, să iau o foaie de ertie, să scrii, astăzi, astăzi am decis să predau totul în mâna ta și să renunț la orice învacere Iisus, să renunț. Să nu uiți momentul acesta Să nu nași că diavolul să fure această sămânță Care a intrat în pământul inimii hmm. Așa să chem în față persoane care Și aș vrea să ne rugăm să fie un moment de Dacă simți, Dani Simt că trebuie să fac asta dar, zi, Dacă, Dani, trebuie să renunț la un domeniu în viața mea Trebuie să renunț la de chestii Și îți dau dragă pentru mine am nevoie de ajutor Dani, e greu Și crede-mă, știu Știu Că e greu Și de aceea aș vrea să mă rog pentru tine Ca Dumnezeu să-ți dea putere Ca să-ți dea curajul Să atingi Potențialul tău maxim De aceea Dacă sunteți aici și Dumnezeu vă a vorbit Dar ce trebuie să renunțați Aș să veniți în față și aș să spuneți, Domnule, să declarați încă o dată, în timp ce ne rugăm pentru voi, că puteți să veniți. Să renunț, nu știi acel lucru, dar aș vrea să faci pasul în credință, să vin față, să spui, să declar înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu, sunt gata să renunți. Vor fi 10, 15, nu contează, pentru că știu că persoane care vor veni și vor renunța, Dumnezeu va face lucruri mărețe. Ce trebuie să nu-ți poate la timpul tău liber nu știu poate prea mult somn sau poate prea mult a la... face atenția ta a fost altceva decât Dumnezeu pe primul loc în viața ta nu a fost Dumnezeu și ești conștient de asta fi sincer în această dimineață. și haide să recunoaștem să ne pocăim să ne întreptăm și să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze în totalitate în viețile noastre să putem spune cum Pentru a zis Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat în această dimineață câți veniți în față, totul. Să nu mai fie absolut nimica care să te rețină, absolut nimica. Dacă a fost ceva care te-a reținut, aș vrea să vin în față să mărturisești, absolut nimica. Lucăciunea inimii și să fie următoare, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. mulțumim, Tată, pentru prezența Ta. să mulțumim, Tată, pentru tot ceea ce Tu faci în viețile noastre, Doamne. Mă rog ca deciziile care au fost luate în această dimineață. Mă rog ca Tu să le ce ești, Doamne, cu tugul Tău ce spune. Și mă rog, Doamne, ca această nu să nu fie furată de satana, Doamne, ci mă rog, Doamne, ca Tu să Rădăcinez această semânța a cuvântului Tău și mă rog, Doamne, să dea roade, de, Tată, și să dea, Doamne, o implementare, Doamne, atât de clară, Doamne, și atât de consistentă în viețile lor. Fă-ne, tot mai aproape de Tine, fă asemenea chipului Tău, sacrificiu, să renunțăm. Și, Doamne, de fiecare dată, când ne vei cere, să fim gata. Să fim gata să renunțăm la absolut orice la absolut orice ne vei cere tu să facem Te iubim Iisus Te iubim Tu ești viața noastră Tu ești tot pentru ceea ce noi trăim. Te iubim Iisus Tatăl să-l deci, în această dimineață, aș vrea să strige, să scoți un strigăt al bucuriei. Haideți să-l aplaudăm pe El pentru ce are să facă cu noi, în biserica noastră, în fiecare lucrare din biserică. El este un Dumnezeu bun, de trei El este cel mai tare. Iisus Hristos, Domnul Domnilor. Regea Regilor, Împăratul Împăraților, Io ire, Io va rapa, prietenul nostru, Salvatorul nostru, Împăratul nostru, Regele nostru, Tu ești, te de slăvim, te de slăbim, îi stăm gloria ție. Și suntem gata ca și, ca și biserică să renunțăm la orice te vei cere să faci. Aleluia, aleluia. Te putem încheia cu o, o cântare de laudă